Igen, igen, hétről hétre figyelem, semmit nem romlik a legzepen, ezt csináljátok utána nem látszik rajta az idő, sem a, a keménysége, sem a fényessége, nem változik semmit. Ez a bakácslista, amire föl lehet kerülni úgy, hogy 07-93 0995 betelefonáltok, és akkor beszélgetünk dumcsizunk vidám vasárnap van, majd meglátjátok a hírekből is kiderül, de tudjátok jól a szent szerkezetet, azért vagyunk vasárnap lelki hagyakorlaton, hogy valamit javuljunk, meg hogy valamit megtudjunk arról az Istenről, aki, hát milyen is. Na, ott tartunk, hogy meghalt Krisztus pénteken, föltámadott, de hát ez a vasárnap, ez egy ilyen érdekes vasárnap, mert jó-jó föltámadó, de teljes zavar van a, a tanítványok fejében, hogy mi van, kivittel, hova vitték, mi van. Tehát ez a, és valahol meg kell értenünk, hogy nem egyszerű felfogni az apostoloknak, vagy a tanítványoknak, hogy mi történik, de többször megjelenik neki Krisztus, és korábban is vették a szent lelket, tehát körülbelül, tudják, hogy mi az, de az, hogy ő el fog menni az atyához, és ők megint egyedül maradnak, és most akkor ugyanaz a pénteki kétségbeesés nem, nem, nagyon érdekes, szép lassan ezek a tökfej apostolok, az ember, a tökfej ember fölnő, elhiszi lelkében, és tudatában mindazt, ami történik, ide kötődik több két evangéliumi részlet is, én most azt választottam, amit a Jánosban olvashatunk, 17-20. Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, nem csak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Tehát értem például. Egyek legyenek mindá, mindnyájan, amint te atyán bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek ők is mi bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk, én ő bennük, te én bennem, hogy így ők teljesen egyek legyenek, és megtudja a világ, hogy te engem, és szereted őket, amit engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Én, igaz, Atyám, a világ nem ismert meg, de én ismerlek. És ők is megismerték, hogy te engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amelyel engem szeretsz, bennünk legyen és én is ő bennük legyek. Hát, eh, nagyon tetszik az a, a, az a rész, talán azért, mert eh, ugye rólam is szól, és ilyenek vagyunk mi emberek, hát egyrésztről a szavukra hinni fognak bennem. Igen, én nem láttam, nem nyúltam bele a sebük, Krisztus sebébe, de elhiszem ezen szavak alapján, amit ide írtak a könyvbe, hiszek benne, azt mondja, hogy boldogok vagyunk, és ö, értünk is könyörög. Igen, ö, úgy is lehet mondani, hogy talán könnyebb lett volna Tamásként ványkálnom a sebekbe, és úgy hinni, de már nem vagyok ebbe se biztos. Ö, ami nagyon tetszik, hogy ö, a, megy az atyához, és az első dolga, hogy a barátainak helyet készítsen. Velük foglalkozik, velük törődik hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hát minden más is fontosabb lehetett volna, mint én. Mégis valahogy, ahogy nagy csütörtökön az a tanítványok miatt aggódik, amikor tudja, hogy nem sokára ezik Állandó, ez az állandó isteni aggódás, ez valószínű ennek az oka az, ami itt ki is mond. Ez a szeretet, amivel mondjuk a katolikus egyház ö, reklámozza az egy százalékát, a szeretet a szeretetért. Tehát a szeretet, melyel engem szeretsz bennünk legyen, és én is ő bennük legyek, és majd innen fognak titeket megismerni, ugye ezt is többször mondja, szeretet lesz. Tehát, de azért tartom, már fontosnak, mert majd itt a hírekben egészen konkrétan, sőt, hát most rámegyek, most miért vágyak, miért miért csináljak, úgy, mintha nem én állítanám össze a műsort. Ez egy olyan élő adás, ahol teljesen szabadon én állítom össze a műsort, ez gondolom a magyar médiában egyre kevesebb ilyen műsor van. Például a kokáért, nagyon érdekes ez a szeretett probléma e, aktuálisan, e, és itt a Ferenc pápa Károly díjáról hagyján, nincs pár szót, ugye ez az a Károly díj, amit e, például megkapott korlát György, amikor még nem utálta annyira a migránsokat, e, és főleg az európai szellem összefoglalásait vagy kifejezéséért adják azoknak a személyeknek, akik valamiféle értelműen világító intellektuelek Európában egyetértek vele, hogy ő kapta, ugyanis a, és az indoklásban is az volt, hogy a a Európa humanizmusáért és demokráciájáért és szabadságáért ő, ő sokat tett, ez az argentin származású ember. Eléggé egyértelműen kimondja ő, hogy aki kerítéseket épít, az elárulja az európai eszmét. Nyilvánvalóan egyre nagyobb a szakadék bizonyos világok között ez azért nagyon izgalmas a dolog, mert képzeljétek el közben titokban Lázár János pedig meglátogatja a pápát és visz neki bársonyterítőt hódmezővásár helyen, <kül> asszonyok aranyszállal hímezték, ami szerintem örült a pápa, mert szép lehetett. és ez egy magánút volt tehát nem lehet a, a magyar kormány politikai tapogatózásának tekinteni hisz a magyar kormány politikai programba totálisan ellentétes a Ferenc pápa által meghatározottak. Tehát e, Ausztriában van egy püspök, aki például nem volt hajlandó fölépíteni a szöges drótot a államkérésére, mert azt mondta, hogy az ő főnök nem ért egyet. Így is lehet viszonyulni a dolgokhoz. E, észrevettem már korábban is, és most is, hogy Ferenc pápát egyre többen kritizálják, utálják, e, de nyilvánvalóan ez azért fog fokozódni, mert ő nem fog keresztény Jézusi tanítása alapján gyűlölni sem a muszlimokat, sem a migránsokat. És azt is érzem, hogy műten én ilyen értelemben, ha döntenem kell, és most döntök ezen a szép vasárnapi napon, Ferenc pápát fogom követni. Elnézést kérek a magyaroktól, hogy nem a hivatalos politikai propagandával érzek együtt, hanem azokkal, akik menekülnek. Majd tudom, hogy mindenkinek lesz mondandója arra vonatkozólag, hogy mit csináljuk a migránsokkal, de mm, nekem megnyugtató most katolikusnak lenni. Értsetek meg. Ha számít a pápa. Nem tudom. Lehet, hogy a, a, a, értitek, amikor erről beszél a Brenner hágón, a tüntetők és a rendőrség összecsap, mert a tilori rendőrség kb. 600 tüntetővel könygázozott, mert lezárták azt is. Tehát egyre inkább úgy néz ki, hogy a, a félelmetes, sötétségű Orbáni politika tártalaja az mindenütt megtalálható, amelyben a biztonságunkat a falak védelmében reméljük, vagy a drótok védelmében reméljük, holott szerintem itt egy sokkal kardinálisabb kérdésről van szó. Tehát most hogy lehet megismerni a keresztényt? Úgy, hogy a szeretete az cselekvő szeretet. Természetesen nem azt gondolom, hogy akik kerítést állítanak föl, azok nem tudnák, vagy akarnák gyakorolni a keresztény szeretetet, de azért nyilvánvalóan ellentétes. A szöge, a, szöge, a szöges drót, értsétek meg, Krisztus homlokán is volt éles, ö, ö, ö, töviskoszorú, na, olyan, mint a ez a gogya, vagy gyoga, vagy hála Istenek, nem tudom ezeknek a hülyeségnek a neve. Tehát, ha, ha valakinek nincs vizuális képessége, akkor menjen le a határhoz. Én sokszor látom ezt a kerítést. Higgyétek el, nem szép. Én értem, hogy a, nem a szépségről van most szó, de azért arról is szó van, hogy azért, mert ez történik, eltérjünk attól az úttól, aminek hát azért vértanói vannak Szentjei vannak. A, a, az, hogy fölfogja Tökfej Péter, Tökfej Pál és a többiek Lukács, hogy, hogy miről van szó egy idő után, az annak az öröme, hogy az ember fejlődő képes. Tehát tényleg nem kicsit mi olyanok vagyunk, mint ezek az apostolok, a, a nyilvánvaló dolgokat sem látjuk meg, illetve nagyon nehézen hisszük el azt, ami É, amit már jóval korábban megígértek nekünk, tehát tényleg van egy, egyfajta eszmélési idő, és ebbe az eszmélési időbe beletartozik a történelmi idő is, de az ö, mérhetetlen visszalépés lenne számomra, hogyha azt gondoljuk, hogy ö, mi keresztények, hogy akik nem keresztények, azok nem a mi testvéreink, vagy nem az, azokkal kell együtt élnünk, vagy értük élnünk. Pont ebbe az időben, ezekben a látomásos, föltámadásos időben mondja Krisztus, ami hát aztán nagy botrány lesz, hogy hirdessétek az igét az egész világon mindenkinek. Tehát egyrésztről én értem, hogy ez botrány a zsidóknak, mely szerint a kiválasztottság tudat ebben a pillanatban eliminálódik, eltűnik a semmiben, másrésztről meg kiterjeszti a testvériség kereszt, keresztény eszméjét Nemre fajra, vallás jó a tartozás nélkül. Erről le lehet mondani, ha akarunk politikai okokból, de lelkismereti vagy lelki okokból, akik Krisztus követő, hát nagyon-nagyon-nagyon nehezen teheti ezt meg. A, a, a, a jó hír ebben mondom végig, hogy hát lássátok, hogy állandóan minket próbál nyugtatni, minket uh, próbál. És, és van egy ígérete, egy olyan ígérete, amely uh, ha nem ő mondaná, nem is inném el. De, hogy is mondjam, uh, Jézus megfelelő tanúnak tartom. Ahogy nyilvánvalóan az égbe való emelkedésé akár Lukács, vagy párról van szó, hogy ezek később leírt szövegek, nem az a lényeges, hogy egy turbofokozattal az égbe emelkedett, és mint egy szupermarvel hős eltűnt és hanem inkább az, hogy akik itt maradtak a földön azok a szupermarverszükkök mögé látva elhitték, hogy velünk van a Szentlélek és ez a Szentlélek vigasztal titeket is, engem is, Leventét is csak persze együtt kell vele működni, tehát nem az ő készeléti állapota a probléma hanem mi a vasárnapi ebéd után Telipocival, most meg Ferro Sanders. Oh, oh, oh. Nem isteni csoda, hanem hallgató a vonalban. Haló! Jó napot kívánok! Tiszteletem! Szeretettel köszöntöm e, Mindenek előtt nagyon köszönjük ezeket a felvezető és rendkívüli szavakat vagy mondatokat. Hiszen úgy gondolom, hogy az emberi megbekélé és a tolerancia és a szeretet irányába az ehhez hasonló, vagy ilyen vélemények döntően hozzájárulnak. Már aki vevő, ezekre a dolgokra is hajlandó meghallgatni, az irgalom a kegyelem és a valóság szavát. Mindenesetre örökzölt témákat pendített meg, és én azt hiszem, hogy a kiválasztott nép teóriája, vagy az ezzel kapcsolatos összes dolog, mind rendben volna, és mind a zsidóság sajátja lehetne, ha nem történt volna a holokauszt. Úgyhogy nagyon-nagyon sok zsidó embernek nehéz megmagyarázni, és nehéz elfogadtatni, hogy a kiválasztott nép ilyen szörnyűségeken és borzalmakon ment keresztül. Persze hát, hogy ugye engedetlenek voltak, vagy nem voltak hajlandók beállni a Úr követelményei teljesítő sorba, azt én nem tudnám megmondani. Ugye itt több mint 600, nem tudom hány tiltás van a zsidó valásba, és most azért már Krisztussal szemben is annyi megváltozott, hogy tudomást vettek róla, tudják, hogy ő volt, sőt, van olyan rabbi, aki most már mint vallási reformert emlegeti, de kétségtelen tényező elfogadása a zsidóknál még nem történt meg. Na, ez csak rövid zárójelként szerettem volna megjegyezni. Inkább arra akarnék kiukadni, hogy a hivatalos politikai álláspontok és Európa jelenlegi helyzetében egy átlagembernek vagy egy polgárnak, aki nem akar átlag polgár és szürke ember lenni, hanem inkább igyekszik egyéniség és saját véleményét hangosztató, ami szigorúan magánvélemény vélemény ember lenni, annak ezeknek a dolgoknak a megítélése szinten, de szintén nagyon nehéz. Én pedig egyébként Azt szeretném még elmondani, hogy a migráns ügy és a migráns kérdés az teremtett. Tehát csak abban az esetben lehetene megoldani, rendbe tenni és ezt nyugvó pontra helyezni, hogyha egy közös álláspontra jutva, közös platformot teremtve megtörténhetene a migráció elfogadható és minden ország számára valamennyire elfogadható teóriája és létrehozására. Erre esély. Magyarország, sincs. igen, paracony. Erre esély sincs, hogy most látom. Igen, sajnos az esély csak akkor lehetne le, és erre akartam kiukadni. Tehát miután ez specifikusan országfüggő gazdasági, társadalmi és emberi gondolkodást nagyon befolyásoló dolog. Ezért nagyon nehéz ennek az elfogadását és egy szintrehozását hozni. Ugye Németország teljesen más és eltérő politikai berendezkedést nyújt ezzel a dologgal kapcsolatban. Ott majdnem két millió embert fogadtak be. És ebben az országban ugyan szintén nem. Egyöntetű és egyértelmű a fogadtatás, de azért, mint ahogy a törökökkel szemben is annak idején, itt sokkal nagyobb a tolerancia és megértés, meg a lehetőség is. És lehet, hogy a továbbiakban is ez így van. Ugyanakkor már ugye ez sokkal nehezebb kérdés Franciaországban, Angliában. De... A Angliánál hadd mondjam azt, hogy van egy Igen. fantasztikus jó hírem. Sadiq Khan lett a mondani Igen. polgármester, aki muszli. <laughs> Tehát ez jó hír. Igen. Hát ez jó hír elsősorban azért, mert mondjuk úgy némi meglepetés volt az ő győzelme, bár kétségtelen tény, hogy az ellenfelese volt akárki. Én nagyon bízom benne, hogy az angol közgondolkodásmód annyiban fog változni, hogy esetlegesen az Európai Uniótól való elszakadás és a nagyon erősen uh, Anglia uh, tudom én, önállóságának hirdetése helyett el egy kicsit több megértése Ez majd fogy, ebben igen. a kérdésben. De tudja, attól félek, hogy nem is félek, hanem szinte biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió ha nem sikerül megfelelő kereteket biztosítani a párbeszédre, össze fog rodni, mint a kártyavár, és akkor aztán Na megint a szélsőségesség Igen. és a különállási folyamatoknak az az arzenája, ami a szocializmusban is érvényesült. Ezt most arra gondolok, hogy akkor a kelet-európai országok ugye megint egy teljesen másféle elgondolást és stílust fognak képviselni, mint most mondjuk mi is az Orbán úr vezénlete alatt. De nem tudom, szóval én. Annak ellenére, hogy úgy gondolom, hogy józan fővel, reálisan nézve a dolgokat és megfelelő emberi szeretetet hirdetve és emberi irgalmat gyakorolva meg lehet oldani minden. De Magyarországon per pillanat én nem látok semmiféle esélyt arra, hogy a menekültügy kérdésben változás legyen. Ha csak az internetet nézzük, ugye? Hát értek, van nagyon mivel. sok színű, sokféle politikai ittvallás sorozat itt szerepel. De akkor, amikor bizonyos oldalakon a zsidókról alkotott vélemény olyan formát ölt és olyan szinteket mutat, ahol olyan embereket neveznek zsidónak és olyan embereket raknak be. ebbe a körbe, akiknek soha semmi közük ehhez nem volt, csak azért, mert más az elgondolásuk, vagy más a stilizációjuk, és akkor ö, nagyszerű színészeket és kiváló muzsikusokat, akik nem alkotnak politikai véleményt, és nem állnak ki elmondani a magukét, ö, mindenféle mocsokba a belerántják, tehát hazudnak, meg mindenféle disztonságot összeordanak, és akkor ugyanúgy a másik oldalon is megvan ez, tehát a szélsőségek. És a rendkívüli békétlenség, tolerancia hiánya és sokszor a primitív írítség feltűnése az nagyon sokat rombol a magyar politikán. És az is, hogy az én véleményem szerint a magyar történetírás vagy a magyar történelem felfogása, és annak gyakorlásában óriási hiányosságok és nagyon sok téves utak vannak. És ezt most nem azért mondom, mert nekem ugye állandóan meggyűlik a bajom, mert Kun Bélát és Károly Mihályt, amellett, hogy ők elkövettek sok olyan dolgot, amit talán, nem kellett volna mai történet meg korfelfogás szerint, mégis azt merem mondani, hogy voltak nekik a munkás emberekkel és a prolikkal kapcsolatban jó húzásaik, jó cselekedeteik. Tehát amikor mindenre azt mondjuk, ami esetleg nem jobboldali, hogy az csak szennypiszok piszok, szemét és Ez történelem ellenes, és a mai nemzedéket abban a hídben ringatjuk el, hogy a Kádár rendszer a legbocskosabb, legaljasabb rendszer volt Kunt Károly Mihályal. Kapcsolatban sok igazság van ebben, és sok olyan dolog, ami nem történt meg, mert én azt mondom, az éremnek 66 ezer oldala van, minden diktatúrában, minden rendszerben van nagyon rossz, és van egy csipetnyi jó, és ha a magyar történelemmel majd szembe tudunk nézni, el tudjuk fogadni, hogy két vesztes világháború következményeként rengeteg felelős és rengeteg olyan ember volt, aki nem vállalta el sem a felelősséget, sem azt, hogy a magyar történelemmel mi volt, de legfőképpen az a baj, hogy nem a magyar emberek tehettek erről elsősorban, hanem azok az uralkodó országok, akik belerangatták a két világháborúba Magyarországot, és azok a vezetők, itt Ferenc Józseftől kezdve Tisza Istvánig bárkit el lehet mondani. Tehát amíg az ő helyzetük nem lesz teljesen tisztázva, nem ez teljesen helyéretéve, ugyanúgy, mint Görgei, Kosút és sok más magyar politikus megnyilvánulásai, addig sajnos a magyar történelem, mert kapcsolatos felfogás és elfogadás nagyon nehéz lesz, és ez a migránsokkal is így van. Jó magam például azon az állásponton vagyok, hogyha lehetne tárgyalásos és olyan megoldás, amikor nem tűzfegyverrel meg aknákkal, ugye rengeteg embernek ez a véleménye kellene őket fogadni, hanem valamilyen módon, tehát egyáltalán meg kéne teremteni vala, milyen szinten ebbe az országba esetleg a befogadás lehetőségét, mert az, az a baj, hogy mit tudom én, egy 10-15-20 ezres bevándorló hullám, azt nem tudom, hogy tudná a magyar gazdaság és a magyar lakosság állni. Már nem én, tudom, de... Hogy amennyire ez... ellen, ellene van mindenki, tehát nem tudom. Hát én ennyit nem. szerettem. Köszönöm hogy szépen. Akarom tovább a és nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. De jót kívánok. De jót. Valami baj lehet, az, ahogy most pápá, a Ferencpápát idézem a fogalmazásában is érződik a a bajnagysága. Mi történt veled humanizmus Európája, az emberi gogok, demokrácia és szabadság bajnoka? Mi történt veled Európa? Költök, filozófusok művészek, zenészek, tudósok otthona? Mi történt veled Európa? Nemzetek és népek anyja, nagyszerű nők és férfiak szülője, akik életüket ajánlották, sőt feláldozták testőreik méltóságáért. Kétségbe esett kiáltás ez. Érthető, mert ha például a migráns Kérdés vonatkozásában azt nézem, hogy miféle módusz vivendik és értelmezések ö, születnek, hát akkor tényleg mondjuk ki, hogy a oroszok mindig elviszik a pálmát. Tudom, hogy mi nagyon nagy orosz barátok vagyunk mostanság, de azért hadd mondjam el, hogy ö, tényleg mundorító volt az, amikor bombázták az orosz gépek a menekültáborokat közbe a romjai között, Komoly zenei koncert volt, ahol Szergeir Roldugin csellista, Putyin jó lányának keresztapja, és Valeri Gyerdiev karmesterő és Putyin címbie, hát nagyon szép zenét adtak. Ezzel mutatván az, hogy a kultúrálatlan barbár nyíziszt a zene az európai kultúra és szellemi fölény legyőzi, az egyetlen probléma, mondom, hogy közben a migráns táborokat bombázták az orosz gépek, tehát nagyon-nagyon mocsok korba érkeztünk, ahol a képmutatás és a, a, nem is tudom, talán a gyerekeimet kéne félteni, de most azokat féltem, akik hallgatják ezt a rádióadást, hogy mégis legyen valami, a lelkükben valami vigasztaló, hát nagyon tetszett a Kis a, a verse, úgy írt, nagyon érdekes, a Quimby írt egy forradalmi dalt, aminek a refrényjeivel hát annyira egyetértek, hogy be is olvasom. Hát üvölcsön, akinek tetszik a zaj, aki a bársony új majmot akar, hát fel a kezekkel, aki nem akar félni, seget, nyalni, kusban remélni, de hallgassuk meg eredetiben. Érdekes, bizonyos történelmi időknek rendkívül érdekes. Hát a reszliben gyöng gyöngyszemek csillognak, megszületnek újra a dalok, és az daloknak újra jelentésük lesz. Ez jó a zenészeknek, nagyon rossz az újságíróknak. Mondom nektek, hogy, és ezt írtam meg a hócipőbe, ez lesz a jegyzet, ez felolvasom, egyre nehezebb nekem cikket írni, és nagyon érdekes ok miatt, Ugye, én azért nem tartózkodom hétközben Magyarországon, csak nézem a médiát, csanyos, leginkább azt látom, és hát nagyon furcsa dolgokat tapasztalok. Nem, nem csak, hogy nem csak a családi rablások, a felcsúti csinnadratta az érdekes, hanem, hogy a mondatok is kezdik elveszíteni alapvetően az értelmüket. Ilyen volt a harmadik birodalom kialakulásakor is, nyelvészek is vizsgálták, hogy kialakul valami egészen másfajta beszédmód, és rájöttem, hogy kezdem ezt nem érteni, illetve, hogy a teológián tanultuk, hogyha az axióma, az alapvetés a hibás, akkor a rá logikusan fölépül, fölépülő magyarázatok, vagy felépítmény, hogy marcisten fogalmazzak, az is baromság lesz. És, és, és hát ezt, valahogy ezt próbáltam megírni, tényleg van bennem félelem, mert már nem értem volt ilyen, hogy már kérdezgetem a barátaimat, hogy ezt hogy értitek. Akkor vettem észre, amikor magyarázták nekem, Jézusom, egyre nagyobb a távolság, mert kezdek, ne, kezdek nem érteni magyarul. Na, ezért hát megértem a Végem van Bocs vidást. Az unortodox politikus a közhelyel szemben nem hazudik, hanem sajátságosan értelmezi a valóságot és benne önmagát. Emiatt az ortodox választók sajnos még egy darabig, amíg az unortodoxia el nem terjed a világ nagy részén, mégis azt gondolják, hogy a politikusok folytonosan hazudnak. Ezt legalább annyira nehéz lenne cáfolni, mint az első mondatot igazolni. Amikor azt mondja Vajna András, média és kaszinó tulajdonos, az őrülten szexi tíme, a szépkorú férje, hogy ő politikailag független, egyszerre igaz, meg nem is, sőt, az is lehet, hogy nincsenek politikai nézetei. De hát abszolút független. Szabó István Mephisto című filmjében a szerencsétlen színész is valami hasonlót hazudik magának, mire a fasizmus kis gömbőce szőröstől, bőröstől felfalta. Andrew Vajna, ha politikailag független is, anyagilag nem valószínű, hisz rábízták az unortodoxia kereskedelmi propaganda gépezetének kialakítását. Olvasom naplóját naplóját meghatódom, mennyire más volt a harmadik birodalom propaganda gépezetének irányítója. Soha nem hazudott magának, csak a médiában. Őszinte lelkes náci volt, érthető, hogy Hitler végig bízott benne. Mindegy, is csak az jutott eszembe, ha autokrata lennék, pontosan ilyen típusú, független alatt valókra lenne szükségem, mint András. Amikor a lába megköt a betonba, hihetetlenül boldog, hogy Fejében a gondolatok még szabadok. Igaz lehet, meg nem is. Á, bacame, hát ez az, ami miatt már cikket sem érdemes írni az olvasóknak. Azonnal az idiotizmus talajára érkezünk légpárnás katamaránnal, nem a navos, hanem a tetszetős csányi félére gondolok, És ha már az alap is hülyeség volt, a ráépülő reakciók sem lesznek okosabbak. Én politikailag nem baloldali keresztény, de anyagilag biztosan független vagyok, majdnem éhezem, mégis azon viccelődöm, hogy egy szivaros pali miket hantázik a nép arcába. De vegyünk egy kakut tojást, kövér Lászlót. Hiszem, hogy ő sem belül, sem kívülre nem hazudik, és még az is mindegy, hogy hol és mikor mondja. A magyar kormány politikusai külföldön többet hazudnak, mint itthon, de ebben is kivétel kövér. Most a csos Nyer katolikus hetilapnak adott interjút. Persze lelkeményen számíthatott arra, hogy unortodox nézetei a lengyeleknél fogadtatástra találnak. Miért is? Talán mert a kereszténység civilizációs hatása őt is érték, és hiába ateista mégis Krisztus követői közé tartozik. Lehet, hogy nem imádkozik Istenhez, de majdnem. Lehet, hogy nem jár minden vasárnap templomba, de azt tudja, hogy a szentelt vizet a szonda nem mutatja ki. Ez már elegendő alap ahhoz, hogy a többi világvallás követőit vérig sértse, amikor arról lemantál, hogy az emberi méltóságot egyedül csak a kereszténység tudja garantálni. Hát, nem lennék most sem lengyel buddhista, sem magyar unitárius, de még szerb ortodox sem. Milyen kár, hogy második jános pápa, a Húsvéti homiliában és a Szent Péter téren térdet hajtva bocsánatot kért a kereszténység azon bűnei miatt, amit az emberi méltóság ellen vétett. Igaz, ez régen volt a 20. század vége felé. Becsületes, istenhívő, embertársait szerető muzummárról meg azért nem beszélek, mert ma ez tilos. Vagyis ha mégis felvetem ennek elméleti lehetőségét, ahogy Merkel, pápa vagy Obama, akkor a média és a net új totalitarizmusának alatvalója vagyok. Valóban, érzem, a net minden nap megaláz. Az országgyűlés elnöke, aki kifejezetten élvezi a sajtó és a politikai ellenzék leckésztetését, úgy érzi, őszintén, semmit nem hazudva, hogy a demokrácia és a konzervatívizmus ellenfele a média és a nyilvánosság. Az lenne a most egy csúnya szó van, azt nem tudom, hogy megbüntetnek. Az lenne a, a fügykös, ha be lehetne tiltani mindkettőt. Vagy legalábbis meghatározni azokat a kérdéseket, amelyeket feltehetnek. A szabadság nem más, mint annak a szükségszerűségnek a felismerése, hogy mit lehet kérdezni, ha egyáltalán lehet kérdezni. Ah, basszom, már megint röpül az unortodoxia luxus karamány, az idiotizmus sáros altaljá, altalajára. Teológián azt mondtuk, hogy ha az alap az axioma a akkor a ráépülő következtetések is azok. Kétségbe estem. Ha már semmi másról nem szólható, csak a hazai agyvérszegénységből származó keresztény Mutiról, aminek szélső jobbos kiteljesedése csak nemzedéki lázadás végén van. Mindegy, hogy minek tartom magam újságírónak vagy kereszténynek, és miután én nem vagyok független a görög alapú muszlim behatású zsidó keresztény gondolkodástól, Befoghatom a pofámat örök időkre. Lehet, hogy ilyen a demokrácia és a konzervatív gondolkodás vége. A pank sem halt meg, csak a normalitás. Ja, és soha nem bocsátom meg magamnak, hogy ilyen világot hagyok a gyerekeimre. De generációmért kevés bocsánatot kérni. Ugye a régi szép időkre emlékezünk, milyen volt 89 egy nagyon korai, Szerintem ismeretlen, tancsadd a számot. Hallgassatok meg, nyugodtan föl lehet jelenteni, be lehet tiltani. Ülj imálaság, Gedrömosz! Hovó, leülök. Kis mehet? Mehet. Egy utolsz. A cigarettávedék Menni kéne végre Ebből ennyi évvel Hosszú az út a szélén Azok a lányok. <gül> Félre a tréfát Kis László ügyében ad mondjam el, hogy nagyon megdöbbentem Egyrészt nagyon örültem annak, hogy megszólalt taká Zsuzsanna el, hogy miért kimondom gyorsan érdekes, most is bebizonyosodott hogy az áldozatoknak a lelki és szellemi intelligenciája magasabb, mint a bűnnel követőké. nagyon furcsa victimológiai igazság ez nagyon tetszett, a, a, ahogy az egész dologhoz, vagy ügyhöz, amiben ő ugye a megerőszakolt áldozata hozzáállt, mert benne volt az időmúlás, amit én mindig hiányoltam ebbe az egész, szerintem ez egy média hazugság halmaz volt, amit itt nyomtak. Ugye ő is azért szólalt meg, mert azt mondta, hogy hát döbbenetes volt, ami, hogy meg nem is él, meghalt. Voltam olyan nyilváns rendezvényen, ahol ö, ö, mondták, hogy azért sem lehet ezt az egészet megbocsánatni, hogy ő meghalt. Ő, ő nagyon pontosan látja, amikor azt mondja, hogy, hogy ennyi év után sem jó szembesülni ezzel, és biztos a gyerekek és a feleségének se lehet könnyű, mert a kéte ott lesz, hogy ez a kékszemű ember, hát tényleg úgy látom én is föl nem fogta mind a mai napig, hogy mit tett és nem is tud emiatt bocsánatot kérni, mert ö, nagy, tehát ezért kell ö, bakáns listát hallgatni, és a lélekkel foglalkozni, mert hogyha elreszelted tökéletesen a lelkedet, akkor később nem lesz minek mi, föltámadnia. Ezért jó, hogyha egy kicsit a lelkünket ütögetjük, és ö, ö, mondjuk meg, hogy ö, kimászhat még Isten előtt kislászló ebből a buliból, hogyha Netán bűnbánatot tartanak, nem is a bocsánat kérdés, hanem a bűnbánatot tartom sokkal fontosabbnak, valószínűleg erről szó sincs. Az viszont elgondolkodható, hogy most, hogy így ez nyilvánosságra került, hogy, hogy mennyire alkalmasak a média munkások, tehát én is arra, hogy szénél hazudjuk magunkat, olyan állításokat tegyünk, aminek köze nincs a valósághoz, és Hát nem csak uh, uh, uh, Takács Zsuzsannát sajnálom ebbe a történetben, hanem a magyar népet is, akit állandóan uh, fütyire vesznek. Aztán a füty az nem csúnya szó. Uh, Nem tudom. Uh, uh, a, a, a bűnök végül elvágják to torkunkat. A, a rossz az, hogy a, a bűnbüntetése az jóval később történik, és már szinte kitapogatni se tudjuk azt, hogy Miért is lett ez ilyen? Kis, kisnek csak drukkolok, hogy most, hogy megszólt az áldozata is, és szerintem már fesz, feszültség sincs, hogy, hogy valami talán nőben benne is megváltozom. Azok, akik pedig koncepciós perről, meg magasrangú rendőr apukáról, cipész volt ugye az apukája, ez a szégyelik magukat. Tényleg szégyelik magukat azok a, Magyar média munkások, emberek és politikusok, akik nap mint nap folyamatosan szélni, hazudják az arcukat és azt hiszik, hogy ez büntetlenül megtehetik. Azért nem tettik meg, mert néha az áldozat kijön az a avar, vagy a, a farakás alól, és elmondja, hogy hogy voltak a, a történetek valójában. De időre figyelnünk kell, és mi olyan vagyunk, mint Anglia, híreket mondunk ötkor.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 Akiket egy a russzki puska lőtt Most kell a segítség onnan fentről Isten ments az üvebermentstől A még újra klasszikus Akiket egy a russzki puska lőtt Most kell a segítség onnan fentről Isten az üvebermentstől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 És ki bekapta horgát, mert nem ebbe szürke marhát, csak csirke farhátra tett, mi küldve tarhálva nyelv. Most csürke hordát terelt ki lincselni, mert...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 most kell a segítség, Onnan Fentről, Isten nem az Hűpermenstől. A sok szombi újra klasszikus, ma higet egy koraluszkikus, Most kell a segítség, Onnan Fentről! Isten nemcs az Übermenstől.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 a családi kandaló kialudta négve, Karádi hinvadú, cigaretta védje. A falon keleti tál, alatt a telekipál, a fazon gyűlölettel minden telepi pál. Jele barátom, és nem menj tovább, Ha látod, amit én látok. Kokárd a sújtás a felvett mentén. Öklötre zurván, de elvek mentén majdnem vértizik.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 most kell a segítség onnan fentről, Isten mencs az űveber A sokszó még újra klasszikus, akiket egykor a ruszkipuska Most kell a segítség onnan fentről, Isten mencs az űveber mencsdől. Isten mencs. Isten mencs, szárbusz, nyuszi, puszi édes. Szia. Belecsaphatunk? Ki beavatkozott? Ki ki avatkozott bele mibe? Hát ez Isten, hogy megment az Na, de ez, ez, ez egy érdekes, hogy a, most egyrészt a Szentlélek az működik a történelemben, másrészt nyilvánvalóan a jó Isten, ami ő, szabadságunkra és döntésünkre bízta azt, hogy ő, kit választunk kriptonácinak. Tehát ez, ez egy bonyolult kérdés, nem menjünk bele, hogy, a, hogy működik az Isteni a történelemben. Há, úgy működik, vagy úgy működik, de nem akarok ebben bevelenni se. De egyszer, ha nem hallják, belemeltünk. Figyelj, az jó módszer, amit a KSH kitalált. Nekem nagyon hát tetszett, csak ez ké... nagyon jó. De ezt kérdezem, hogy ti magyarok ebben így hisztek, hogy ö, ne haragudj, hogy a központi statisztikai hivatal az azonosított de hogyha a, a minimum kiszámítási modelljét megváltoztatjuk, akkor javul a helyzet. Figyelj, mi magyarok ebben is hiszünk többek között, de ez sokkal jobb, hogy most az átlagért, átlag életkor számítását is megváltoztatta a, a, a kormány, és azóta tovább is élünk. De jó, látod? Egy jó döntés. Egy jó döntés megnöveli az életkort, és jó kedvet ad. Az a jó, hogy például a vidéken az emberek... Nem azt figyelik, hogy most ők éheznek-e, vagy sem. Hanem, hogy idősebbek Képzik a KSH-ban, hogy, hogy ők most a minimum fölött vannak, és ettől, ettől már jó nekik. Tehát ma úgy gondolják, hogy már akkor tök rendben van. De hogy, hogy jönnek ezek az, az ötletek? Mert képzeld, véletlenül én ismerem a KSH igazgatóját, és egy nagyon értemes nőnek tartom, hogy ezt kívülre adják nekik ezt az ötletet? De nem hiszem el a, Nyilván, hát az... a Vukovics Gabiról, hogy yeah. idióta lenne. Yeah. A habonyék tudják, hogy minden kommunikáció. És abban a pillanatban, hogy a, hogy a lépminimumot másképp kommunikáljuk, akkor ez más is a valóságot, mint egy visszaható, Aha. megváltoztatja. Na de ahogy a, a, a fölálltak a VS újságírói, egészen megdöbbentett az erkölcsi sziládságuk, hogy lehet akkor a KSH-ba dolgozni ezentúl? Érted? Morális. Hát egyrészt még megmagyarázza magának, ugye mi nekünk volt szerencsünk élni a szocializmusba. Én például határozottan emlékszem azokra a magyarázatokra, amiket akár a 70-es, akár a 80-as években adtak arra az emberek, hogy ők patkányok. Tehát, hogy ő... uh -huh. mindig... Ez, ez egy... Van egy magyarázat, egy jó, jó magyarázat? Persze, hát azt mondja, hogy Nekem már csak há három és fél éve van, hát most nem fogok emiatt. Ne a találok állást, ez mind igaz. Igen. És a, a gyerekem pedig, itt tudom én, -e, autó feltörő, és most segítenem kell, és hát most nem, nem az anyám beteg. Milá, igen, igen, igen. És a számok miatt nem fogok egy élő embert, igen. Igen. Uh -huh. Ennyi. Mert azért, ha megnézed a vs ugye az a borzasztó szerencséje volt, hogy 20 vagy a 30-as csávokból állt. Ja, hogy ezek ilyen idétlen zöldfülű hí hívők. Hát én ilyen 20 éves koromban, 30 éves Igen. koromban, én is gond nélkül, hogy én emlékszem az A, ez nem az az A TV, ami a mostani A TV, Igen. hanem volt egy a, a betű nevű, A3 nevű tévé. Fajer András én gondolkodás nélkül emlékszem, felálltam a többiekkel, nagy res, mindent felálltunk meg igazság teszne, akkor még feláll az ember. Igen, ez a, ez a szép a fiatalság, hogy akkor még feláll. Igen, igen több szempontból Úgy is jó. Igen. És ahogy öregszünk egyre inkább a, a, vigyázunk a puha szerveinkre. Igen. Nagyon szeretjük a puha szerveinket, Szervinket. és hálát adunk az úrnak, hogy vannak páros szerveink, igen. mert abból az egyik még mindig elrobolhat. Igen, milyen nagy öröm, igen. Két. két igen. Igen. A vese máj. Figyelj, a, most a Gazeta Viborcsa, tudod azért a magyar narancskolunkban nekünk az egy példakép Igen. volt, vagy, vagy Adám Miknyik, úgy tűnik, hogy ők hamarabb fölfogták, hogy mi történik Lengyelországban, most pár tízezren, hát 30 ezret mondottak hivatalosan. Hogy lehet az, hogy ez, ott valahogy Lengyelországban megmaradt ez a mag, Euh, még, tudom, hogy velük szembe is meneteltek ilyen csöfösök, bátorság Lengyelország mottóval és észtek, meg Máriát Jézust euh, képeket vittek, hogy euh, van esélyük a lengyeleknek, hogy ne ugyanaz történjék velük, mint velünk magyarokkal, vagy, vagy ez is le fog majd pár száz főre morzsolódni ez a gazeta a Ne fejtjük el, hogy sokan vannak, 40 millió, van tehát ott a kevesebb több és őket nem lehet, azért ott még a legelkötelezettebb hülyét is nagyon nehéz arról meggyőzni, hogy Putyin jó. Tehát ott ez lába a diktatúrának hiányzik. Az igen, bocsánat, nem gondoltam, hogy persze tovább kell gondolni, és akkor hát a Putyin az nem fog átmenni a lengyeleknél. Igen. Úgyhogy én azt mondtam, hogy az ellenállás jobban körülkörvonalazható marad meg. Meg valahogy bennük, jobban bennük is van, hát azért a, 80 a 70-es, 80-as évekre emlékezzünk. Én nem hiszem, hogy ott is ilyen birka nép lesz, bár azért átverni átve lehet rajtuk verni, hát mindent már lehet. Minden, igen. Azért azok a széles, buta néptömegek azok mindenhez asszisztálnak. de azért szerintem ott azért látványosabb ez az elmállás. Egyszer erről muszáj majd beszélünk, de... Mi már magánbeszélgetésben talán erről szóval is volt, hogy az mi ilyen Roninak vagyunk, tehát, hogy, hogy a zárult az elit többször. Igen, igen. Bosszút nem állunk? Hogy? A, a 47 Ronin története miatt kérdezem, hogy mi nem bosszút nem állunk? Ja nem, nem. nem, nem. nem, nem már nem vagyunk fiatalok. Igen. De hogy ugye most nem is az első árulásról beszélek, hanem a másodikról, amikor ami tulajdonképpen mi hát pénzszerűségből, vagy nem is tudom miből választott liberálisaink is elárultak minket azzal, hogy ilyen orral kivonultak a politikából, hogy jaj, hát itt ilyen történnek, és akkor az összes tulajdonképpen egy humán értelmiségi erre mi oldudvarként vagy hát ezt mesterként gondoltunk, azok így elvallattak szépen a vidéki szépen csinálni, és gyakorlatilag mi az első vonalt. És hát az ez nem esett jól. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a ha kösz, hát tényleg örülök, hogy kis János könyvetet ír meg, a szóval érted, de hogy, de hogy ez, a, ez megszűnt. És de Dembski Gábor is ír biztos könyvet, Horn Gábor is ír biztos könyvet. Azért mondom, hogy én ezt persze felfogom, én feldolgoztam ezt traumát, köszi, de nem vagyok rosszul, de azért ezt nem fogom ártalájteni. És hogy, és nyilvánvaló, hogy ez az a holdúzor, aki bármiféle ilyen komolyabb szervezkedés mögött állhatna, ha ezek közben nem egymást is utálnák, és hogyha a Pető Iván nem a Magyar Bálint ellentele lenne az Ungár Klára nem a Kuncédgyű, azért egy szétesett, és mint egy példát mutatott a magyar társadalomnak, hogy alacsonyabb szinten ezt eljárt újra. Szóval azért ez a felelősség ott van. Mind, örüljek annak, hogy Lázár János a, a feleségével a magyar kormánya a szembe ment, és ajándékbásonyterítővel lette meg Ferenc pápát. Nem fog azért ő bűntit kapni. Hát te mindenképpen örüljél, mert te katolikus vagy. Hát igen, azt tudom, hogy mintha Lázár János ő, egyet a pápával, vagy, vagy miért vitte ezt? Hogy, mi, hogy értelmezem ezt a básonyterítőt, vagy ezt nem is kell értelmezni, ez csak egy ilyen ajándékozás? Mert hát egyrészt szerintem, tudod, le volt szervezve, már egyeztetve ez a program, és ki, ami közben kiderült, hogy ő liberális elhajló a Ferenc pápa, addigra már le volt fixálva. De hogy már nem lehetett visszamondani. Aha. A másik verzió az, hogy nem az semmiképpen nincs, amit te gondolsz, ez fontos. Ja, hogy nem arról van szó, hogy kifejezte a hűségét a a testvéri szeretet iránt, aminek egyik harcos a... Pont annyira keresztény, mint én. Ja, jó, jó, jó, jó, jó, jó, ez messziről. Mert érted... De úgy tűnhet, ja. De te nem akarsz menni a pápának, és nem viszel neki nyulat. Hát de nő sem hozott nekem semmit, most voltam 50 éves egy éve és semmit nem hozott. Nem? Nem hozott semmit. Ez egy kicsit meglep, majd fölhívom. Hát jó, már vártam hát De nekem, nekem az olajlám az is sértezett volna, azt se olvashatom. Elfeledkeznek rólunk szép, de asszon. Van. De ő is olvasza az én könyveimet, én is az övét. ez hát nincs nagy gond, csak ezek a szedélyes találkozások, ezek olyan, ezek a médiának szólnak. És gondold, de el, Parakovács elment a pápahoz is, itt neki ajándékba egy hát ez... Mi másról szólna, mint arról, hogy bekerüljek az újságokba. Igen, igen. Az egyetlen jó hír a héten, és tényleg majdnem könyvbe lábadt a szemem, ez a londoni polgármester választás volt. Ez hogy? Ez mi, mint min, hogyha normál, De nem is értettem szadikkánt, hogy miért nem agyonverték, hogy hogy megválasztották az angolok, Mu, annak muszlim, muszlim polgármester van Londonnak. Nagyon furcsa hely ez az Anglia, még mindig működik a... Ez fiatatlen. A, a valami ott a régi volt. Most vettem, egy könyvet, csak még az eltűnő angol ide a címmel, de még nem olvastam el, úgyhogy nem tudom, hát hogy választ találok. Jó, jó, mert tényleg valami maradt a szigeten, ami, ami érdekes, hogy Európához is kötődik ez a sziget. Pont ebbe a pillanatban éreztem úgy, hogy mégis van remény. Meg részben az a hosszú távú taktika, hogy azért itt is elhatárolják munkat Európától, az bevágy egy csomó dolog nem terjed fel oda. van, van előnye, igen, az izolációnak? Igen. Figyeljük el azért az angoloknak, nem kell kerítést építeni. Azért nagy Igen Igen, igen, azért az a tenger jól jön nekik. Figyelj, hogy kicsit hazajöjjünk, és persze most egy lemegyünk a pincébe, azt tényleg azt gondolták, hogy a várnegyedből kitiltják a buszokat, mert építik a Viktor Viktorházát. És a, de aztán nem így van, mert a, a, a, a, a idegenvezetők föllázadtak, most már az idegenvezetők is forradalmi erő. Hát, a, a, a tényleg eljutottuk a, a, felcsúttól hogy már a, a, a vár is felcsútt része? Hát, hát, nekem úgy kell, minden, úgy megyek minden reggel tudják házatni, hogy így vegyek a második kerület teremén, Hát nézek az út túloldala már az első kerület. De még átmehetek ha akarok, hát nem akarok, mert arra, mondjuk néha megyek, amikor egy pitbull sétál az én kutyasétáltatómban, és akkor néha átmegyek a másik kutyasétáltatóban, az, az meg már első kerület. Én azt gondolom, hogy ez így már nem fog ilyen könnyen menni egy-két hónap után. Tehát ö, azt gondolom, hogy a vár az ilyen, az ilyen furcsa első kerület, ez ilyen furcsa hely lesz. Azt tudom pozitíve, hogy van egy ismerősöm, aki ott volt ilyen, hát nyilván, önkormányzati lakása, aminek a megvásárlásán dolgoztak, és éppen már a harmadik fázisba jutott ez a megvásárlás, amikor megkapta a levelet, hogy szóval mindent leállítottak, és ott most senki nem fogja megvenni a lakását a, a várban. Sőt, tehát ez egy érdekes helyzet lesz. Nekem a várral sose volt különösebb gerzelmi viszonyom. Ugye én, legyen az ő vég. Azt nekem a Diós Győri Vár volt, ugye a vár, mint Miskolcinak, én azzal ugye elbordtam. Uh -huh. Ez a vár nekem egy olyan, hát annyiban, annyiban valamelyest mégis kötődöm hozzá, hogy én az Ostrahuszából e, nősültem, tehát ott no. mertem meg az én feleségemet, sőt, ez a filmalkotásunk, a Nemzeti Galériának visszaadom a Röfi Család Mosztúja cívű festményét, azt a, ott forgattuk le a galéria előtt. Tehát ilyen ilyeténképpen nekem vannak azért gyönyörű emlékeim, de ha most ezek ott berendezkednek, és ott, ott fognak lakni, meg lovaspólózni, meg kardozni, az úgy, úgy nem, nem érdekel. Tehát a váron, és én mindig a, valahogy arra vagyok, hogy nekem se kell a várat, várat érintenem, úgyhogy nem nagyon érdekel. De érted, 1848-ban emiatt... Szóltuk el az egész tavaszi hadjáratot, hogy visszafoglaltuk Budát, mert ez ilyen nemzeti jelkép, most meg azt mondod, hogy legyen az övék. Na jó. De, de őszintén, most mit, mit, mire kezd, mit kezd, szerintem is jobb, ha ott egyrészt jobb összegyűjteni őket egy helyre, tehát ott szem előtt vannak. És meg ott, ott azt csinálnak, amit akarnak. Kevesebb bajt csinálnak, Én. ha egy helyen vannak? Ez, ezen túl, igen, ezen tud Budai Várgettónak fogjuk hívni, és semmi gondolom az szöve. Jó, jó. Tegnap kizet találkoztam egy szerencsétlen emberrel, azért szerencsétlen, mert ilyen Questor részvényeket vett az összes pénzén. Az, az szerencsétlen. Az, az Na, de figyelj, ember ez is. És e, hát közben tudod, hogy így lehet látni, hogy, hogy az ügyészség, hát, hát hogy fogalmazzak, nem hallgatták itt azt, hogy Csaba személyi titkárát, a Polpétár lányának a férjét, e, és... Azt hiszem még nem házasodtak össze. Ja, még nem nincsenek össze. Nem Mit lehet ilyenkor tenni? Ez nagyon érdekes kérdés, hogy a, a, egyértelmű az MNB vonatkozásában is, hogy elutasították a bűncselekményre utaló jeleket nem találtak, hogy le, úgy mű, tud működni egy állam, hogy például a legfőbb bűnüldöző szerve, az, az ügyészség, az tehát Paul Péterrel mi lesz? Mi lesz Paul Péterrel azután? így működik? Hát minden diktatúra így működik, hát azért próbáltad volna feljelenteni, hogy kinek De érted, hogy Az azért súlyosan végezte? Az más, az a belső háború, az belső háború. Nem tudom, én azért örülök, hogy de azért a nagyobb bűncselekményekkel le lecsapnak, tehát a Völgyi B. andrás azért elkapták rendesen másodfokú Az igaz. Igen? 600 ezeret kell fizetnie. Azért a mondatért. Igen, úgyhogy lesz is a jövő héten, majd hétfőn majd beszélünk róla ezt is neki, ilyen segélykoncertjét. Jó, csináljuk neki. Képes volt az Áder lepofozni róla 6 kilót, tényleg? Hát jó ja. Úgyhogy, ezek nem úri emberek. Ez az igazságszolgáltatás. Ja, nem úriemberek. Ez rendben van. De hogy. Megmondom őszintén, engem a Matolcsik féle ügy az annyiban érint, csak hogy. Tehát én ezt mondtam neked régebben, hogy most már semmi más nem szükségünk, mint hogy ülj valaki egy kockás füzettel, vagy egy átlátszó pont lappal és akkor összegyűjti ezeket, hogy majd később, amikor tényleg esetleg egy demokratikus országban egy akkor tárgyalás lesz, akkor az adatok meglegyenek, mert ennek folyamatába beavatkozni nem lehet, hogy hát azt látjuk mindannyian, hát ezek addig hosszabb vizsgák meg a kisorsutat, amíg, amíg cseszegetik őket. Hát Tudod... Nem felesleges ezzel foglalkozni most, mert csak tényleg a, a pszichés egészséged látja kárát, ami nekik nem titul, hogy céljuk, tehát egy, tehát egy ilyen ítélet, hogy a Vágzögyi B. András megbüntetni pénzbüntetéssel ért ki. Ezek mind-mind azt szolgálják, hogy egyszerűen semmit nem lehet velünk tenni. Mert ha még ha meg csak ha a saját, hogy is mondjam, visszafogottam hát meg mindenképpen irritáló stílusodban valamit beszólsz, még azért is büntetünk. Tehát most ezt teszik. Értem. mostában jutott eszembe, és jó, most itt a, a, a tanácsot kérek tőled, hogy Hát így röviden elemzem a helyzetemet, hogy hát engem azért nullára lepofosztak, meg eltüntettek, meg ilyesmi, igazából semmi, semmit nem veszíthetek, mert hogy, hogy arra gondoltam, hogy az a címe, nagyon jó címet álltam ki neki, pornó, vagy nagyon sok jó ötletem volt, Ez össze. Hogy, hogy mi van, hogyha azért 25-30 évet eltöltöttem itt a médiában, mi van, ha mindent megirok? És arra gondoltam, fölteszem a netre, akkor van ennek értelme, vagy nincs? Azért sok mindent láttam, meg sok embert ismertem, gondolhatod. Igen, van értelme, de azért várd meg, amíg a leleteid olyanok lesznek, hogy ilyen, azt mondják neked, hogy itt két hónapja van, Bakács úr. Igen, tehát azért egy... Csak azért, mert a franc, mert akkor a hátra lővő olyan pereskedésekkel töltöd, hogy, hogy legalább halljak meg. Úgy, amikor a a havas itt még a csúcson volt, és uh, a könyvei elég jól mentek, akkor ugye a kunce kuncéval beszélgettek, és ugye a kunce is mondta, hogy át, őt, na, azt szívesen tudna mesélni. És akkor a havas annyit kérdezett tőle, hogy de elmondtad az igazat? Azt mondta, hogy az nem. <síns> <síns> szóval úgy meg nincs értem. <síns> <síns> hát hogy ha meg te elmondanál, mert te képes vagy erre is még akár, Én annyira, és az nem akkor viszont életed végéig ilyen Hát gondolja a gyermekeidre, Na De nem tudnak már ártani nekik. Hát ő, de egy, tudnak. De mi, hogy egyre jobban beszélnek szerbül, átmúlnak a határon, vagy hogy? Hát mondjuk át tudnak. Át tudnak. Nem, tehát nem. nem. Igen, majd mondom, ezt írd meg, és akkor így. így majd gondolkodunk rajta. Pályába, uh -huh. Majd publikáld, amikor már nagyon rosszak a leleteid. Jó, jó, jó. Jó, nem, mert tényleg. Ö, ö, olyan káprázatos Kővér hallgatni, hogy a kereszténység értékeiért küzd, hogy, hogy, hogy arra gondoltam, hogy velmesélem azt a... Ezek szellemes apróságok, amik beleférnek szerintem. Igen? Igen. Amikor kör... Figyelj, nekem belefért, de rosszul éreztem magam, amikor körbe rögtek a Fideszbe, hogy itt van egy, aki hisz. Az emlékszem erre a mondatra, hogy van egy, aki hisz. Nem már eddig életed során azt tapasztaltam, hogy a, a, mi a perelhető és mi a nem tehát ezt a határt te nem ismered így nincs a fejedben akkor Ez azért majd megmutatom a... neked, jó? jó, az íróasztalfióknak egyenlőre egyenlőre no. és aztán majd meglátjuk észen... ja, de mindenképpen dolgozz fel szórakoztató lesz Am, amikor azt mondod, hogy íróasztalfióknak dolgozok, akkor ugye arra gondolsz, hogy kézzel írjam le mert ő, én attól félek egyébként mert kaptam erre utalójelet, hogy az elektronikát lefigyelik Lefigyelik szerinted? Volt hát, Péter lánya. Halak. Azt el tudom hogy mit, mit tudom, mert egy ház Péter telefonját már lehallgatják, de mi annyira nem vagyunk tényezők. Vagy nem, fényezők. még annyira sem. Én egy kicsit szeretem én is azt hinni, hogy fénybe vagy vagyunk, mint a Annyira csak hát. mindegy. De nem hiszem, hogy ilyen szinten foglalkoznának ezzel. Úgyhogy nem, tehát nyugodtan írhatod, és számítógét. Még nem, nem vagyok lényeges. De hogy nem, ha most gondold, de mindenki minket hallgatni, hát ugyanezt beszéljük telefonon is, amit most. Az igaz, jaj, de te állandóan elfelejtem, hogy ugyanazt mondom, amit gondolok. Jaj, de, de ez, ez most az az így az nincs az értelme. Nem, nem viszem, hogy, őket hogy Hogy van a kedves feleséged és az állatok? É. Tessék! Tegyél sok vidám zenét, hogy az embereknek jó kedvük legyen, jó, jó. és gondoljanak kis állatokra, mert a kis van az utolsó reményünk, mert reméljük, hogy lesz még az emberiség kihalása után egy hosszú-hosszú boldog periódus a földnek, amikor a kisállatok állatok boldogan élnek, és megeszik egymást. De jó Istenem, de jó erre gondolni. Na, hmm. bízunk, bízunk a nyulakba és abba, hogy a, az ember után is van élet. Nagyon jó voltál hozzánk megint. Hát, nagyon Kedves mérdez, köszönöm a lehetőséget. Sziasztok! Szeretlek, Puszi, Nyuszi. Most talán legyen egy kis pátkai rozina, mert én hungarikumokat szoktam játszani. Ő az egyik legtehetségesebb magyar hungarikum. Le mindegy, mindegyik dalt jól énekli, csak bökj oda van, akinek minden száma jó. Csak neked énekel, Pátkai Ruzina. Egy gyönyörű volt. Köszöntöm a kedves hallgatókat, és természetesen a műsorgazdát, műsorvezetőt. Egy érdekes hét van előttünk, de még érdekesebb hét van előttünk, és azt akartam mondani, hogy egy érdekes hét van mögöttünk. Azt hogy ez a nap gyönyörű volt, azt gondolom minden kedves hallgatónk tudja. Nagyon érdekes volt, ma délután vettem fel az egyik kereskedelmi televízióval a jövő vasárnapi műsoromat, a vendégem nem más volt, hanem Polgár László, és az, hogy az én gyerekeim zsenik, az annak köszönhető, hogy míg éppen gyermekeim, édesanyja terhes volt gyermekeimmel, addig én olvastam Polgár László, különben aki a matematika tanárom volt hogyan neveljünk zsenéket, így aztán mind jól sikerültek, tehát arra búzgítom, kedves fiatal hallgatóinkat, avagy a nagymamákat, akik hallgatnak minket, avagy a nagypapákat, hogy gyermekeiknek gyorsan vegyék meg ezt a könyvet, és ez nem a reklám helyett. Aztán hosszasan beszélgettem bele a csillagsakról, tudod milyen jó a csillagsak? A kitalálod, kapsz tőlem egyet ajándékba. Hogy mire jó? Az, az volt a kérdés? igen. igen. Hát a kombinatórikus gondolkodás fejlesztésére. Majdnem, de azoknak a demenciába szenvedő alzheimer és egyéb betegségekben szenvedő embereknek, akik akár 40 éves korukban, Neki ülnek, és megtanulják a csillagsakot, sokat tud segíteni vagy megelőzi a betegséget vagy késlelteti annak későbbi kifejlesztését úgyhogy már is egy fél a tulajdonosa vagy de még dolgoznod kell hogy ebből egész legyen elolvastam a könyveit tudod, így... vár, tudod miért kapjam meg az egész csillagot? Mert. mert amikor én jöttem föl hogy itt adás legyen közben a polgár Judit meg lejött Szabadkára és ahelyett, hogy vele sakkoztam volna, veled beszélgetek. Na, így jártál meg azért, hogy a kedves hallgatók élvezhessék a vasárnap délután. Hát így hát. van, így van. Csak mondom, hogy nekem is majdnem polgárélményem volt. Úgyhogy nekem ma élményem volt, de én nekem sok polgár élményem volt még gyerekkoromból. É, nagyon érdekes, hogy kérdeztem, hogy az unokák zsemik lettek-e, és mondta, hogy sajnos nem mondom, de ugyanaz azt hogy, hogy meggyőz engem arról, hogyha egy tíz éves gyerekkönyvet ír, hogy akkor az nem zsenik, és nem jellemző a mai tíz évesekre, azt mondja, hogy akkor elmondja a titkát, hogy amikor még picik voltak, akkor napi 10 foglalkozott velük, és nem zsenik, csak utána a szülők nem folytatták, de azért csoda gyerekek szerintem. Na Ennyit a csoda meg a kipacint műsorról. Arról most nem beszélünk, hogy a saját televízióm is hamarosan indul, és a nézők már a illeti a telefonjukon keresztül vagy az interneten keresztül nézhetik, mert ez fölösleges ilyet mondani, hogy heti TV.com, és utána majd ott biztos lehet a rádió beszélgetésünket is hallani, de itt még nem tartunk. Ott tartunk, hogy 68 éves lesz a zsidó állam, Mégpedig a jövő héten, és általában, hogyha az ember eléri 68 éves kort, akkor nyugdíjba megy. Na most az idóállamnak eszágába sincs nyugdíjba menni, sőt, nem menekül el a közel-keltről, állítólag maradnak még nagyon sokáig ott, mint az barátaim mondották, én meg elfogadtam és jóváhagytam. De érdemes egy pillanatra megállnunk, hogy hogy ünnepel egy nemzet. Szerinted az idók hogy ünnepelnek? Nem, tudom, most az gújtott eszembe, amit Ben mondott, hogy sokáig nem volt prostitúció Izraelben, és mondta, hogy nincs rendes állam, mocskos rendőrség és prostitúció nélkül. <gül> hát <gül> de... <gül> hát álma, valóra vás, vannak már börtöntésre, vannak már prostitúció, van már elnök, aki a dutyiba van, van már miniszterelnök, aki a van, és Isten tudja, hogy még minden lesz. Egy biztos. Ők mielőtt ünnepelnek, mindig emlékeznek azokra, akiknek köszönhetik, hogy ünnepelnek. Ebből következik, hogy erre jomaszma tehát előtte való nap este elkezdődnek a megemlékezések, megszólalnak a szirénák, és emlékeznek azokra az emberekre, most nem szeretném a számot mondani, azokra a katonákra, azokra a polgári személyzetre, azokra a küldi alkalmazottakra, akik életükkel fizettek azért, hogy ők most szabadon tudjanak ünnepelni. Ez egy szenzációs dolog. Tehát gondold el, hogy március 15-én nem csak ünnepelnénk, hanem előtte, meghajtanánk a fejünket elhelyeznénk egy világot a hősök emlékére tehát ez valami, ez valami nagyon emberi a héten színházba sajnos nem igazán jutottam el viszont végre volt megint időm egy kis könyvet olvasni de ezzel most nem terhelem a kedves hallgatókat hogy mit olvastam Rádióztam természetesen, a Hagyjad ez, amit sajnos ennek a rádiónak a hallgatói nem biztos, hogy mindig tudnak hallgatni, nagyon érdekes adás volt. Ott emlékeztünk a ára, tehát az emlékezés napra arra a 6 millió emberre, aki életét vesztette, és itt érdemes egy pillanatra megállnunk, mert nagyon nagy magyar csapat volt Auschwitzba, természetesen ott volt a népünk és kormányunk képviselő, és ott volt az életmenete, majd Onnét. Hazajöttek, és volt nagyon sok nemsidó fiatal, aki próbálja megtanulni és mindent megtenni azért, hogy ez többé ne történhessen meg, emlékezni és emlékeztetni, és természetesen az életmenet csapata ez idén is elindul Jeruzsálemben is, ahol részt vesznek a nemzetközi életmenete után az izraeli életmenetén, ahol először egy emlékezés van, és utána másnap megkezdődnek, ez 13-án, itt 12-én este jön Mert 13-án a Jomaszma út, a 68 éves független Izrael áll a mindent, természetesen erről Budapesten is megemlékeznek, majd valamelyik színházba azt hiszem ugyanaznak, ezt most nem mondjuk meg fontosan, hogy melyik színházban, mert fölösleges embereket nem hívunk oda. Érdekes dolog lesz még az elkövetkező napokban, tudod, amikor kicsit ráélek, akkor vállalok ilyen civil feladatokat is, úgyhogy a Magyarországi Böné-Britnek az egy nagyon jó civil szervezet, én vagyok éppen a ügyeletes elnöke, úgyhogy egy nemzetközi konferenciát tartunk, mégpedig nem csak a visegrádi négyekkel, ahogy ezt szoktuk csinálni, hanem vendégek lesznek az olaszok, az angolok, az oszákok, a németek, Természetesen sok érdekes dologról fogunk beszélni. De mi a profil? Ez a migráció problémáját is fel fogjuk vetni. És szólt, hogy a zsidók azok általában üldözve voltak, úgyhogy mi ezt más szemszögből tudjuk látni. És érdemes, egy pillanatra megállunk és beszélünk egy kicsit a kormányinfóról is. Szólt, hogy én ott szoktam lenni, és újból felvetettem azokat a keresztény gyülekezeteket, akik végveszélybe vannak a közel -keleten és próbáltam rávezetni, a miniszterelnöki hivatalt vezető minisztert, hogy valamit tennünk kéne, mert az um ahogy mondta annak idején, abba eben izraeli küldminiszter is, azok mindennel foglalkoznak, az Európai Uniós, a világon mindennel foglalkozik, de konkrétan nem tesz semmit. És én nem csak az egyiptomi kopt keresztényekre gondolok, hanem mondnél, fönt a hegyekből azokra a keresztényekre, akiket csak azért üldöznek, mert keresztények. Őnek eszük ágába sincs Európába jönni. Ők Törökországig sem akarnak elmenni ők csak szeretnének nem meghalni azért, mert keresztények, és addig, amíg elül a, a, az ágyú és és abban marad egy kicsit a bombázás, addig szeretnék legalább a gyerekeiket biztonságba helyezni, ami nem igazán sikerül nekik. A múltkor már említettem, hogy a nagyon fontos delegáció volt Erdő Péter vezetésével Libanonban, de hát az igazi probléma az nem Libanonban van, hanem onnét egy kicsit jobbra, hogyha magunk elég gondoljuk a térképeket, és akkor ott láthatjuk, hogy vannak a térségben olyan keresztése... Jemenre gondoltál most? Mit? Jemenre gondoltál, vagy mire gondoltál? Hát például nem szeretnék keresztény lenni Jemenbe, de zsidónak sem szeretnék venni uh -huh. Jemenbe, mert ott egy kicsit azt is szoktam mondani, hogy ez már nem demokrácia, ez már anarchia, ott mindenki nem tudni, hogy ki, ki ellen van, Érdekes lenne persze megnézni, kinek honnét vannak a fegyverei, és honnét veszi az utánpótlás, de erre nem lenne elég a mi műsoridőnk. Az is nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen végül is mi történik, mert Izrael régi nagy pártolói, úgy tűnik, most egy nagy vihar van Németország és Izrael között, legalábbis a médián keresztül, és lehet, hogy Izrael végül is azokra a keresztényekre fog rászorulni, akik még mindig hiszik, hogy ha majd érkezik, ha bár vannak, közöttük sokan azt állítják, hogy a zsidó rabbi, itt az ácsfiára gondolok, aki az angyali üdvözlet következtében született, Nazaretbe, laktak, a szülei őnek született, gondolom nem kell mondanom, hogy ki az, mert kapásból tudod folytatni a mondatot, a rabbi Jézusra gondolok. Tehát ezekre a keresztényekre gondolok, akik Izrael mellett állnak, nagy táboruk van Magyarországon is, természetesen azzal vádolják őket, hogy, hogy ez csak kétmutatás, de nem, ők tényleg szeretik izrael lehet, hogy Izrael földjét és az események színhelyét, de. Lehet, a lelkükön hordják az zsidó nép sorsát is, lehet, hogy most már vízve elnépe csak rájuk lesz utalva, de bízom benne, hogy az Amerikai Egyesült Államok új elnökje majd magához fog térni, meg az sem lenne baj, hogyha a Németország vezetői is fölébrednének Csipke Rózsika álmukból, miután azt mondták, hogy everybody Belka mindenki szerezettel várnak, de nem gondolták végig. Úgyhogy lehet, hogy ők is átgondolják még egyszer, hogy mennyire megbízható a közelkeleten bizonyos, bizonyos országok vezetői, mennyire lehet számítani rájuk. Meg ugye elég arra, hogy a volt Szovjetunió alakulatai valamikor ott voltak Egyiptomban és egyik persze a másikra, hogy billentették tunikán őket, és repültek onnét. Úgyhogy ezt a zsidóállam soha nem tette meg pártolóival. Úgyhogy érdemes az egészet átgondolni, aztán egy kicsit úgy megültem, leültem, pihentem egyet, és felpattintottam a szent olvasmányaimat, és nem tűnik úgy a hirtelen kifutásból, hogy valaha is az olajfák közében már béke honolt volna, de bízom abba, hogy hallgatóinkkal együtt, meg veled, meg én is ha azért imádkozunk, ha éppen imádkozhatnénk hogy Végre ott béke legyen Na, a térségben, meg úgy egyáltalán emberek és emberek között. De ezt azzal kezdhetnénk, és ezek már bucsomódataim, hogy adjuk oda a gyerekeinknek és unokáinknak még életünkbe, amink van, és ettől ők is jobban fognak szeretni minket, meg tudjuk azt, hogy nekik mennyire jó. Vegyük be a vitamininkat, nyissuk tártra tár az ablakainkat, és próbáljuk meg jól érezni magunkat, és ne felejtsék. Mosolyogni sokkal könnyebb, mint képet vágni. Ha elfáradunk, le kell ülni. Én egy kis pohár vizet, odafigyelni arra, hogy minél kevesebb cukros üzítőitalt tudjunk egészségesen élni, na ezzel nem azt akarom mondani, hogy menjünk el és legyünk vegád, vagy legyünk ortodox zsidok és csak ultra e, kósett dolgokat legyünk, de próbáljunk odafigyelni, próbáljuk jól érezni magunkat és már megérte Igyekezzünk, igyekezzünk egyetértek hogy alatt. A helyetet csupa jóval, a viszont hallásra soha az azaz jó hetet. Köszönöm, ciao. Ciao. Most ugyanúgy Pátkai Rozina, csak előtte egy kis hangjelet adunk, Rozina már egyszer megnyerte Dél-Amerikában ezt a, egy ilyen típusú énekversenyt, ami azt mutatja, hogy a nova szamba, meg ezek a műfajok is a hungarikun körébe tartoznak. Me chamar e me pedir em me ajudar, podei mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podei preparar-me e hoje festa saluar. Eu não vou ir melhor nem vigir, eu não vou ir, não quero ir. Também podei me trincar e até sorrir e até chorar. Podei mesmo imaginar o que é melhor e esparecer. Podei espalhar que eu sou cansado de viver e que é uma pena para que me conheceu. I'm mm -hmm. Ficar de mal que não faz mal. Podei preparar milhões em festa salduar. E a nova ir melhor e pedir inovaí, não quero ir. Também pode me intrigar e até sorrir e até chorar. Podei mesmo imaginar o que é melhor e as parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena. Á, ah, legős Robina, énekel pártka a Servus. Motoron vagy? Szia, ki úton vagyok. Gondoltam. Kedves hallgatók, hát eh, amiről szeretnék beszélni, az igazából egy elég friss élmény. Romániába jártam méghozzá kamionnal. Na eh, nem akarok eh, változni állást, csak. Eh, új projektbe kezdtem, és ezért szerettem volna a kiadunk egy utat, egy munkát valakinek végigjárni. Egy barátommal tettem ugyanezt. Hát, is a magyar kulti rendszerről, amit eltér a, a, a mazitás rendszertől, tehát itt súlyra, tengelyszámra, illetve hát kultkocsira külön kell venni egy 12 tonnás teherautóra, ami utánúton ér kisebb, mint egy ilyen kamion, egy kamion 40 tonnás egyébként, egy Ártándék és aztán visszaféle nagylaktól Vártig kb. 510 km-re több mint 5000 50 forintba kerül. Ezt azért mondom el, mert hogy mentem 2000 km Romániába, ami 7 euróba, az az 2100 forintba kerül. Tehát nézszer e, annyit mentünk, 2 forintért. Hát hülye az, aki Magyarországon kamionozik. Na most e, volt egy kis bíbi, amit én követtem el, ne a kulpa, ne a kulpa, mondtam is utána. E, mentem recske a terra autóval e, egy kört, és e, vettem úgy, hogy akkor még nem volt az elektromosan felsődhető kicsi, hanem be kellett menni a benzínkutatkozni, ahol ki lehet hírva, hogy ez a húgó, ez nagyon biztosan ugye húgmén húgári, mint vagy menni, a rendszerrel vettem jegyet, amúgy a jegyet jóval nagyobb útra vettem, mint amely valójában mentem, mert recsken meggondoltam magam, és belővidítve mentem vissza, tehát körülbelül a 20 ezer forintos jegyből nem használtam föl 10 forintot, az új autópálya hogy ezt újra meg kellett legyen. De képzeld el, hogy ugye kérják egy ilyen számlablokkra, ami egy ilyen hűpapíros nyomtatóval töltedik a nyomtatást. írják, 2 mm-es kell, hogy merre kell menni, hol kell letérni. Ez azért nagyon vicces, mert gyakorlatilag, amit kiért a hogy hol kell letérnem, olyan eláldozás nincs. Kettőben van gyöngyös centrum, meg megkort, meg itt tudom én, olyan, hogy 21-es út, nincs és tovább mentem 4,6 kilométert. Figyelj, a magyar rendszer, hogy leszed, én azt tudom, hogy voltál Bukaresten, vagy mi, mi, hogy, milyen most Bukarest? Mindjárt, de ezt muszáj befejezem, hogy 4,6 kilométerre megvettem a kiegészítő napi egyet, szerinted mennyire példed ez meg a magyar állam, mert 4,6 kilométerre az az egy lehattam, 100 ezer forintra, szerintem Párkivel előfordult, már egy külföldi kangyalosat, mennyire büntettek szerintem. Ha meg utána néztek, neked akkor egy százast? Százas? Száz, száz Na látod, é, érzem én a rendszert. Persze, figyelj, no, tudod, mennyi kapsz? de ez egyszerűen Romániáról, hát. Ugye Romániában jártam az elmúlt időtében elég sokat. Most egy jó idő kibaradt. Gyakorlatilag Románia egy időutazás. Az 50-es évektől a nyolcas évek végéig minden megtalálható, ami Magyarországon megtalálható volt. De vannak európai uniós utak, igaz, nem vezetnek sehová, mert például Korsvára 7 és fértemás tiltással nem vehetemenni csak szélfordulommal, de van egy gyönyörű Európai Unió által finanszírozott ennyi, vagy nullás autópályáltal egy elkerülő rész ami majdnem 100 km, csak egy a pici bibi van benne hogyha az elején lesz fölmenni mert a végén sehol nem lehet lehajtani róla. ez majdnem magyaros majdnem magyaros azon kívül azért el kell mondjam, hogy 210 forint a benzin vagy ez a gázolaj literje Romániában de miért? Ezt mondd meg, hogy ott miért 210? Nem értem. Meg gondolom, kevesebb adót raknak rá, mert a gázra ugyanannyi kerül mindenhol, csak nyilván ott uh, kevesebb adót raknak rá. De miért raktak rá kevesebbet? Miért kell, nem kell... Tisztességesed. Talán ja. tisztességesek, de hozzá kell tegyem, hogy ellentétben a magyar utakkal uh, ugyan kevesebb autópálya van, de már vannak új autópályák, régen egy autópályán sem tudtam menni, most azért volt azért több mint 200 kilométer a benne, ami teljesen európai, eh, hogy is mondjam, minőségű volt. Eh, az utak azért, vannak extrémál rossz utak egy ami még telepjáról is csak egyesben lépésben ha elhaladni, Ez általában a belül is utak, már bár láttam az is, ahol busz is közlekedett, de általában az utak azért jobb minőségűek, E, mindenhol utat javítanak, illetve utat csinálnak, bármelyre megy az ember, rengeteg helyen csinálják az utat, és ha amit már az már jó minőségű azért e, ott is a, a, a, a jármipark is felélődik. És hát azért jártam olyan ipari parkokban, ahol e, Magyarországról megszökött, kiutált, e, Magyarországon már nem biztos cégek, amik régebben Magyarországon, Pécsen, Budapesten kötőlön működtek, Ugyaniban átvitték az iparukat, így jött egyébként az egyik ilyen üzenet megköszük e, És hát sokkal kezdve az adózás, sokkal alacsonyabb a, a láfa. Nekem azt tapasztaltam, hogy nem volt az emberekkel sem, segítők islandunk szorgalmaztak a... Hopp, megszakadtunk. Megszakadt. Robi, hallasz? Hallom, igen. N néha szétesünk. Uh, gyere haza Romániából, és akkor folytassuk, jó? Ne ez mindenkinek, folytatjuk a jövő héten. Jó van, puszikállak. Ciao, Ez volt a bakás lista, amit kedden 11 és 1 között ismételnek meg. Az üzenetem mindig ugyanaz, de Félek, hogy nem valósítjátok meg, tehát most a házassársak nézzenek egymásra este vagy éjjel szeretkezzenek, ha nem szeretkeznek, akkor legalább olvasanak könyvet, a gyerekeik mindenképp könyvolvasással töltsék az időt, mert ez fejleszti a fantáziájukat, és hát nem ismerem remélni, csak egészen picit, mint egy gyertyalánk, hogy néha imádkoznak is. Természetesen most is forradalmi rap szövegekkel fejezzük be az adást, és abba bízunk, hogy egy hét alatt a helyzet nem romlik annyit, mint múlt héten. Isten veletek! I come from Hungary, center of the world. Panny, mai ruski and I bitte schön. My country's fella V. Ain't this ain't fast. Sorry is just a memory now. A bunch of theater is general problem. New system love story, das is game over. Communist bureaucrat, ghetto the capital, emigrant cello hate, make of shows everywhere. Paprikash und This is the souvenir and handmade republic. Arrivederci, live the dirty, command police, don't say bon appetit in the street carnival. Who bungalow? Going to holiday, klein dolce vita, let me communicate. Adieu un autobahn, leave happy lager, vesti of green grass, bonjour zusammen. Hungry is hungry for more, hungry for more, hungry for more. Hungry is for more. Hungary is hungry for more, hungry for more is more, more, more, more, more, more, more, more. I take my tube looking for an offer. Please give me best price when I go rent a boat. Bambi no make me discount on the market. Niemnogakat visa heavy in my pocket. Big deal with small money, but life is wunderbar Ich bin nicht movie star, I am not chancellor. Učita minimal paruski vergessen Harasho antworten if you can understand Espresso café, spaghetti Milano, Secondhand blue jeans buying from Chicago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 Get these for more and be for more and more, more. More. More. More, more. More, more I say the go go Mr. Officer. could I my life in the universe What kind of autobahn going to house Was is going to feel and general pause? You don't know anything about my history. Daradhi Travarish, I tell you mysteries. Sovietski soldati, the two fascist but malanky robot started so rapid. KGB follow me everywhere, ulica. I was not gagging, flyer, they komisar America freedom was under the cosmos. Sun is the gurning, Krasnaya, Moscow. Grandpa Ratata, komté partizan, Grandma single list, ille na madrigal. Van ne mbam celebrate ungefer Sjed maroz kam, nincs jöngjt praszt, jösszti me frejt Papir dokument, raskavar diplomat Under grand restaurant, mani i What's here Give me a passport. My home was jailhouse truck. Leave ambassador. And Armadia was hasta vista. New global network company, Naya Wirtschaft. Government delay it. Narod credit boom. Physical future. We will know very soon. Going to Tutscum. Come. come on, we didn't come. But made in China. Get food for everyone. Termék megjelenítés tartalmazó műsor hangzott el. Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája. Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és hát Jazz Club a Rádió Q99.5 műsorán szombaton délután 2-től 4-ig. Ismétlés vasárnap este 10-től. A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar. 2017-es költségvetés, az adótörvények és a kvóta referendum is napirenden lesz a parlament holnap kezdődő ülésén. Újra közlekedik szerinti hajójárat a dráván. Marad a többé-kevésbé napos, zivataros idő. Üdvözlöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok az MTI híreivel. A 2017-es költségvetés, az adótörvény és a terrorveszélyhelyzet esetén bevezetendő különleges jogrend is napirendre kerülhet az országgyűlés holnap kezdődő kéthetesülésén. A képviselők módosíthatják a népszavazási törvényt, lehetővé téve a párhuzamos aláírásgyűjtést azonos témájú kérdésekben. Már kedden elrendelhetik a kvóta referendumot. Áder János köztársasági elnök ismerteti a tavaly évvégi párizsi klímacsócs eredményeit, továbbá szó lehet az Uber betilthatóságáról is. A biztonsági őrségre támadtak a Békés Csabai Menekültügyi Őrzött Befogadó Központban. A rendőrség tájékoztatása szerint öt iráni éjszaka megrongálta a berendezést, egy szoba üvegablakát ki is törték, majd az őröket kezdték dobálni, de rövid időn belül megfékezték a rendbontó külföldieket. Az intézményben már nyugalom van. Az irániakkal szemben garázdasság miatt indult eljárás teremtő szándékkal tartott baba köszöntőt a Nagy Családosok Országos Egyesülete Budapesten. Az eseményen Herceganita, a köztársasági elnök felesége arról beszélt, az öröm, amit egy gyermek okoz, és az érték, amit később teremt a világban, nem csak családjuké, de a közösségé is. Emellett köszönetet mondott az édesanyáknak és édesapáknak, amiért gyermekük születésével, új reménnyel új ígérettel ajándékozzák meg a világot. A baba köszöntőn 70 az elmúlt egy évben született gyermeknek, illetve szüleiknek adtak át emléklapot. Újra közlekedik menetrend szerinti hajójárat a Dráván. A Jégmadár nevű vízibusz délután indul első útjára. A 90 embert befogadó jármű vasárnaponként Barcsról Szentborbás vagy Drávaszabolcs irányába másfél órás vízi utat tesz, de a hajó nagyobb kiránduló csoportokkal más időpontokban is kifut. Barcson egy évtized után élethet újjá a szerinti hajózás. 35 munkást temetett maga alá a föld egy építkezésen Kína déli részén. Egy készülő vízierő helyszínén történt földcsúszás. A Leomló föld betemetett egy egész irodai épületet és a munkások szállás helyét. 5 sikerült élve kimenteni, de állapotukról egyelőre nincs hír. Hétfőn a Dunától keretre sok lesz a gomoly felhő, amelyből záporok, zivatarok is kialakulnak. Másodt inkább a napos idő lesz a jellemző, csak elszórtan várható csapadék. Többnyire mérsékelt lesz a szél, csak a Dunántúl észak-nyugati részén élénkül meg. A hajnali 5 és 11 fokról 19 és 23 fokig melegszik a levegő. A jövő hét többi napján sem várható az időjárásban változás. Általában minden nap várható zápor vagy zivatar. A maximumok jellemzően 20 fok fölött alakulnak majd. Ha nem mindegy, mi szól Rádiókó 99.5 Nyitottan a világra Ha hallottad már valahol az egyik zenét Valószínűleg feldolgozás volt Veterán tínédzser Pataki András és időtálló zenéjé Minden vasárnap este 6-tól 10-ig Itt a Rádió Q Budapest. Jó estét kívánunk, kedves hallgatóink! Önök a 280. veterán tinédzsert hallják. Remélem hallják és remélem hallgatják. Ez a Rádió Q élő vasárnap délutáni esti zenés-magazin műsora. Hományi Zoltán kollégám nevében is szeretettel köszöntöm önöket. Én vagyok a veterán Tinédzser. És jókat fogunk ma zenélni. Elérhetőségeket mondok: SMS számunk 0670-7060995, telefonszámaink 0670-9300995 vagy 996. Aztán írhatnának adásüzenetet is www.radioq.hu. Aztán van egy tinédzser veterán elnevezésű Facebook oldalunk is. És befejezem a elérhetőségek sorolását, de a rádió.k. van egy honlapja, ezen belül pedig egy fórumrovat, vagy egy veterán rovat. Lehet számokat kérni, lehet véleményt írni, mondani. Nyitottak vagyunk mindenre, és jó szórakozást! Szokásunkhoz híven az önök kéréseiből állítottuk össze az első blokkot. Jó kis dalok lesznek, megígérem. Hát akkor lehet emlékezni, lehet nosztalgiázni, lehet könnyezni. Következik a Beatles. I give